Első körben eh, nagyon szépen köszönöm Pádnak, hogy felírta a figyelmemet egyrésztről a már korábban említett első Európai Komó játékok versenyre, amelyen mi részt vettünk és amelyen második helyezést értünk a professzorális játékok kategóiába, hogy ő nem szól akkor most, hogy nem jutott volna még hozzám az információ, és azt is nagyon szépen köszönöm, hogy most erre az alkalomra elhívott, hogy beszéljek erről a projektről, és elnézést kérek tőle, azért mert nem erről a projektről fogok beszélni. Eh, Gyakorlatilag ez a projekt, ez olyannyira hozzátartozik úgymond a Minden Matheinkhoz, hogy pontosan egy, van egy, egy alternatív valóságjátékunk, amelyik immáron október 8-ra óta tehát kemény majdnem egy hetet megy, december 1-ig fog tartani, és annak a következő, soron következő játék az mellesleg pont erre a játékra fog épülni, és utána este hazamentem, és én mindig ezzel foglalkoztam, ezek után úgy döntöttem, hogy teljesen más témáról fogok ma beszélni, mert már új. Tehát van egy telítettségi szint hogy a játékoknál szeretnél tudni. Uh, amiről szeretnék beszélni, az inkább a játékoknak egyfajta elméletem, mert hogy itt az edutémentet dobtam föl, mint témet. Uh, én az igazság, akik ismernek, tudják, hogy már egy ideje higérgetek egy könyvet, uh, amit szülőként nem tudnod kell a videójátékokról a címmel. És hát gyakorlatilag amikor én ezt írtam, akkor közben hát én mély furásokat próbáltam tenni a játékok elméletében és gyakorlatában, és hát gyakorlatilag ennek a fúrásnak még mindig nem értem az aljára, hogy fúrófejez elhandulni el de van néhány tanulság, amelyet most szeretnék megosztani önökkel veletek. Az egyik az, maga szóval Istenképpen a játék. A játék az elsősorban egy szabály, hogyha veszünk a genézist, ugye a teremtést, akkor azt mondjuk, hogy volt Isten, aki megteremtette egy az univerzumot, megteremtette az embert, majd az ember azt mondta, hogy ugye ő is szeretne ugyanezt a játékot játszani, és ő is megteremtette, nem más, mint a játékot. Ez egy nagyon fontos Ismétlő a játékoknak, hogy tudni, szabályok vannak, és gyakorlatilag azáltal élvezzük őket, hogy hogy, hogy mi is egy picit önkéntesen kiválasztott szabályok szerint tudunk ebben a területen, ezen a területen működni. Olyannyira élvezzük ezt a dolgot, hogy a játék előlép gyakorlatilag az alapvető szükségleteink közé. Ezt erről hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Nagyon szeretünk ugye enni, nagyon szeretünk sok mindent csinálni, és hát ilyen a, a játék az gyakorlatilag ezek közé tartozik a szexista képére. gyakorlatilag ezen a legtöbbet, hogy ide elmeg hogy De a lényeg az az, hogy igen, tehát a játék az egy alapvető szükséglet, hogy ha valaki ö, nem játszik, akkor így után szépen belefáradt az életébe és és ö, azt. A játéknak a harmadik, fontos ismérve, igazából elkülönést akartam, én csak olyan szép volt, hogy, hogy, hogy volt a szabály, volt a a, a szükséglet, és akkor egy harmadik eszmetűs is, ugye a szeparáció, hogy tűnik valahogyan elkülönül a, a mindennapoktól. Mm -hmm. És hát erre gyakorlatilag az egyik legjobb példa az, ugye, a, a, azt hiszem mindenki által ismert Tom Sawyer történet, hogy amikor ugye festi a kerítést, és oda mennek hozzá, hogy hát, hát mit csinálsz? És hát volt ez egy. A világ legnagyobb dolga, hogy az ember kerítést festhet, és akkor rögtön minden gyerek sorba áll, hogy ők is ugye, kerítést festhessenek. Tehát, hogy valahol a, a, a, a hétköznapoktól való különbözőség tudott a kísérni, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Olyannyira, hogy azt látjuk hogy egyébként a, a játékokat, azokat előszeretettel különítik el térben és időben is, tehát, hogy, hogy ez egy, ez egy, ez egy, ez egy ez, ez más, mint ami a, a hétköznapokban van, ez egy általános dolog. <kül> um, igen, tehát ezek voltak az a, a három alapvető dolog, amit én általában kiszoktam állni a játékokkal kapcsolatban, és ez és erre jön rá, erre rakódott rá a 20. század, de az igazság, hogy nem vagyok történész, és még nem jutottam el a mélyfúrásaimpontbáig, hogy meg tudjam pontosan mondani azt, hogy a játék az hol vesztette el a maga az biztos, hogy a 30-as években már gyakorlatilag a játékról a tiszta formájában nagyon nehezen tudunk beszélni, és hát ugye ezt Uzinga is bizonyítja, aki akkor írta meg ugye a Pomododones című könyvét, és próbálta visszarángatni az embereket abból, hogy a, a, a, a, hát a játéknak ezen eldurgult el, Más kifejezést akartam mondani, formáit, azt ugye abból, abból rámutassam ennek az egésznek a gyökerére, az eredetére. Tehát itt látszik az, hogy van Olimpia, ami már nem teljesen a játékról szól, van ugye a színjátszás és a mozi, amely szintén már egyiparosodott dolog, a gambling, ugye a, a, a szerencsejáték hatalmas méreteket töltött, illetve hát ugye az, a, a, az ilyen, az nevezető, tehát az ilyen törvényjátékok, helyére pedig ugye, a professzionális drógozás lépett be. Kérdés, hogy létezette valaha igazából a tesztajáték? Rá nem is emlékeztem, hogy ezt ilyen szépen animált, az egy régi biztlájból kop és akkor ez így lassan töltődik tő be. Aki ismer, minden bizony az itt lévők közül nagyon sokan ismerik ezt a, ezt a definíciót, ugye Huizinga alkotta 1939-ben, Szabad és előre meghatározott térben és időben, szabadon választott, a föltétlenül kötelező szabályok szerint folyik le célja. Önmagában van bizonyos feszültség és elemzés, és a közösség, közönséges élettel való különbözőség tudata kíséri. Ez azért érdekes ez a, ez a definíció, mert ezt nagyon sokan szokták általában támadni. Tehát így elmondják azt, hogy, hogy hát ez miért nem állja meg a helyét. Tehát azért nem állja meg a helyét, mert hogy valóban nagyon sokan létegre rakódott a játékokra, amelyek nem teljesen a, a játéknak a sajátosságai. Én azt szoktam mondani, és mondjuk a készülőkönyvemnek kezdesz a nagy üzenete poén előben, tehát már nem is biztos, hogy érdemes meg, megvenni, hogy ha valaki ezeket a cuisingai csak, tehát ezeket a tulajdonságokat nem a játék definíciójaként értelmezik, hanem azt mondja, hogy ilyen legyen a játék, és tanítsuk meg a gyereket, hogy játszon, és ezt így tegye. Tehát, hogy figyeljen oda, hogy térben és időben ez egy dolog legyen, hogy csak az játék, amit igazából szívesen csinál maga, hogy ezzel jól érzi magát, és hogyha ezt elkülöníti ugye a valóságos élettől, akkor már, már, már helyben van. Uh, Minden olyan kapcsolódik igazából az edutémenthez, uh, Hát úgy, hogy gyakorlatilag itt egy nagyon, a definícióban nagyon sok olyan dolog volt, ami alapból kizárná egyébként azt, hogy a játéknak egyfajta utilitálistat, egy ilyen haszno-nelvű valósítsuk meg. Viszont ha már edutémentről beszélünk, akkor engedjétek meg, hogy egy definícióval uh, uh, állja kerül, tehát az edutément az nem más, mint egy tanulás plusz szórakozás, akkor, amikor egyébként az elutémentre fordított idő az kevesebb, mint az egyébként tanulásra és játékra külön-külön fordított időnek az összege. Tehát magyarán szó, akkor beszéljünk ha, hogyha igazából e, időben is takarékosak tudunk lenni, úgyhogy közben tanulunk is, meg egyébként jól is szórakoztunk. Um, um, bocsánat, még egy picikét ide. E, vissza kell menni. Tehát e, ezt, ezt csak arra felmondom, hogy nagyon sokan vannak olyanok, hogy jó, hát a játékokból rengeteget mindent megtanulni. Igen, csak nem mindegy az, hogy egy 8 az ember játszik mondjuk egy hónapon keresztül, és megtanul bőle annyi tananyagot, mint amit egyébként egy normális korás mondjuk két év után alatt megtanulja a történelem könyvekből. Tehát ez egy fontos dolog. Mit tanultunk a játékokból? Hát egyrészt megtanultuk magát a játékmechanikát, tehát a játéknak a szabályait. Ez azért nagyon fontos, mert hogy ugye vannak olyan játékok, amelyeknek tényleg a szabályban van igazából a, a, a valósághoz való kapcsolódás. Tehát például, hogyha a repülőgépet akarunk vezetni egy szimulátorban, akkor az általában annak az a játékszabálya, szabálya, hogy mi repülőgépet vezetünk. Hogyha egy, egy, egy inkább a machine-szal játszunk, akkor ott a fizika törvényeit a ki, okozzák a kihívást, tehát hogy hogyha megtanulunk ezzel játszani, akkor megtanuljuk a fizika törvényeit, legalábbis valamilyen szinten. Egy másik, mit tanulhatunk még a játékokból? Ugye vannak olyan játékok, például nem jelent meg a másik. Már egy csak a második diából ákopizza. Tehát vannak olyan, vannak olyan játékok, amelyek, <coughs> amelyekben igazából a játékszabály annyira nem érdekes inkább az a fontos, hogy mit tanulhatunk meg ezáltal. Na most ez a, ez a kis hatos körfogatás, ez olyan ok, hogy mindenféle szavakat tudunk megtanulni, tehát e, nyelvet tudunk tanulni, zenét tudunk tanulni, egyedeket, Nem az a fontos, hogy a játék is is meg, hanem azt a, az a tartalom, ami ezen keresztül átjön, az igazából a fontos, hogy éppen az az egész környezet, és itt a hírozat, e, Martin Menzik ugye, amikor is, e, amikor is az egész környezetből tudunk valamennyit ugye, magunkba szívni, e, a, a karakterek az egész környezet is által. A harmadik szint, amikor tanulhattunk a játékokból, ugye egyrészt ergonómiát is tudunk, az konkrétan azt jelenti, hogy ha veszük a joysticket, és ez a joystick az úgy működik a valóságban is, mint ahogyan a virtuális térben, akkor hogyha a joysticknak a kezelési túlm megtanuljuk, akkor ott fogjuk tudni ezt alkalmazni az életben is. Erre mondani gyorsan egy gyorsan példát: volt egy időszak, amikor felkapták ugye azt a hírt, hogy a laparoszkópiás vizsgálatokban azok az orvosok sokkal jobban tudnak teljesíteni, akik egyébként ugye FPS játékokkal játszanak, mert megtanulják azt, hogy hogyan kell irányítani egy virtuális térben, egy, egy kamerát mond. És egy gyakorlatilag a játék az megtaníthatja ezt a bizonyos kontrollmechanizmust is. Negyedikként, ugye a a funkcionalitás, amit megtaláltunk a játékokból, ez, egy, ez talán a legkevésbé érthető, de majd megpróbálok rá rámilágítani. Tehát például akkor, amikor az ember egy, egy katonai játékkal játszik, akkor ott az egész katonai milliót tudja átvenni. Ha egy cybersporttal játszik, akkor abban az esetben például az, hogy a versenyszellemet az, hogy együttműtődjön a csatászásaival. Tehát rengeteg olyan, úgymond metasintről érkező információval is el, meg tudunk ismerkedni a játékokból, amelyek egyébként nem a játékok mechanikájában, egy zikonográfiában, vagy egyébként az ergonomiaikban rejlenek. néhány példa az oktató játékokról, de ezekről most inkább ugranék. A a projektünkről arról nem beszélek, mert már nincs rá idő, de talán ilyen szintjén, hogy az egyszer volt az ugye edutényment tartalmakkal foglalkozik, a világjáró volt az, az a projektünk, amely második helyezést ért el, illetve most olyan legéppen fut ez a már említett engednyikolami internetes valóságjáték, és akkor néhány őszinte gondolt, mert ez volt a címe egyébként az eredeti prezentációnak. Az a gond hogy igazából jelenleg az edutémentel hogy egyrésztől a gyerekeket nagyon sokan hügyének nézik. Iheszméletlen hogy lenyúlások mennek az e-learning milliárdokat fizetnek ki olyan tartalmatért, amelyek gyakorlatilag semmire nem használatóak. E, ott kellene már most tartanunk egyébként, hogy a játékok versenyeznek -e egy egymással, egymással az oktatási eszközök piacán, mert igazából megvan hozzá a tudást, megvanhozzá a technológiát, és valamiért mégsem így tartunk. Szent át azt nem találjuk, ha megtaláljuk, akkor nem beszélünk róla, ha meg meg, ha meg róla, akkor meg igazából nem nagyon hallgat meg minket senki, ez egy eléggé terített piac sajnos. És hogy köszönöm szépen a figyelmet!